Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Nutzungskonzept für Hoja Schloss, Kindergartenplätze sollen geprüft werden und Holzdiebstahl in Balge. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Der Hoher Stadtrat beschloss am Montagabend ein Nutzungskonzept für das Schloss. Es ist vom Hamburger Planungsbüro PMP erarbeitet worden und war der Bevölkerung bereits Ende November vorgestellt worden. Es beschreibt mögliche Nutzungen und schätzt das dafür nötige Investitionsvolumen grob auf 5,1 Millionen Euro. Die SPD-Fraktion Holthor fordert eine Bedarfsermittlung für Krippen- und Kindergartenplätze im Nienburger Norden. Aktuell fehlen in Nienburg 104 Krippen- und Kitaplätze. im Holtorf und im Erißagener sowie im Kindergartenkreuz und Quer sollen zeitnah mobile Container als Lösungen aushelfen. Um langfristig planen zu können, brauche man deshalb genaue Zahlen, so Ortsbürgermeisterin Cornelia Feske. geht uns einfach darum, dass jetzt im Hinblick auf die Neubaugebiete am Füsebogen und nun kommt das Erich-Hagner Gebiet dazu, da kommen noch mal 40 Bauplätze dazu und es äh, ist eben einfach so, dass äh, junge Familien mit Kindern dahin ziehen und die Plätze hier im Norden bei weitem nicht ausreichen und ich möchte, dass wir nicht wie dieses Jahr eben dann auf einmal vor dieser großen Aufgabe stehen, wo bringen wir die Kinder alle unter, die auf der Warteliste stehen. Alle haben einen Rechtseinspruch und den müssen wir einfach erfüllen. Der Antrag wird in der nächsten Sitzung am 3. August behandelt. In einem Waldgrundstück an der Straße zum Bündenmoor in Balge wurden kürzlich drei dort abgelegte Eichenholzstämme mit einem Durchmesser von jeweils ca. 40 cm entwendet. Anwohner bemerkten dort einen kleinen LKW mit angehängten Langholzanhänger. In der Annahme, dass das Holz verkauft sei, schenkten sie dem dortigen Treiben keine weitere Beachtung. Der Eigentümer erstattete nun jedoch bei der Polizei eine Anzeige wegen Diebstahls. Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Maglohe zu melden. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.